svetog evanđelja po Marteju i Luki. Svabate mi gospod, i svabate Reče gospod priču ovu, carstvo nebesko je kao čovek car, koji načini svadbu sinu svome, Posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i nek te došle doći. Opet posla druge sluge govoreći, kažite zvanicama, evo sam obet svoju gotovio, junci moji hranjenici poklani su i sve je gotovo, dođite na svadbu. A oni ne mari, svi otidoše. Ovaju polje svoje, ona ju trgovinu svoju. A ostali uhvatiše sluge njegove i družiše ih i podiše. I kada to ču tsar ona i razneviše, i poslavši voj vojsku svoju, pogub i krvnike one i gradni Tada, tada reče slugama svojim, Svadba je gotova, zvanice nebehu dostojne. Vidite dakle na razkršća i koga god nađete, Pozovite na svadbu. I izišavši na puteve sluge one, Sabraše sve koje nađoše i zle i dobre, I napuni se svadbe na dvora, na gostiju. A car, ušavši da vidi goste, ugleda onde čoveka neopučena u svatbeno ruko i reče mu Prijatelju, kako si ušao amo bez svatbenog ruha, a on oću ta. Tada reče car slugama, svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najkrajnju. Onde će biti plač i škrg od zuba, jer su mnogi zvani, ali je malo i zabrani. U vreme onom bejaše neki sveštenik od reda na po imenu Zakarija i žena njegov od kćeri Aronovih po imenu Elisabeta ако ако обоје праведни пред Богом и življa по свим заповестima i уредбама Господним безпрекорно и нема кудеца jer je sa, Elisaveta beše nerotkinja i beako обоје већ по од мати година I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom, da mu pobičaju sveštenstvo, pade u deo, da uđe u kram gospodnji kadi. I sve mnoštvo naroda moljaše se na polju za vreme kađenja. A njemu se javi anđeo gospodnji, stavši sa desne strane kradionog žrtvenika... Izbuni se Zaharija, videvši ga, ispopade ga stran. A anđel mu reče, ne boj se Zaharija, jer je uslišena molitva tvoja. I žena tvoja, jeli saveta, rodit će ti sina i nadenućeš mu ime Jovan. I bit će ti radost i veselje i mnogi će se obradovati rođenju njegovu. Jer će biti velik pred gospodom i neće piti vina i sikera i ispunit će se duha svetoga još utro bi matere svoje. I mnoge će sinove izdrajiljeve obratiti gospodu Bogu njihovome i on će napred pred njim u duhu i sili ili inoj da obrati srca otaca kad deci i ne pokor neka mudrosti pravednika, i da pripravi gospodu narod prema. I reče Zaharija Anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer ja sam star i žena je moja u godinama. I odgovarajući reče mu Anđeo, ja sam Gavrilo koji stojim pred Bogom,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 A izišavši ne mogaše da im govoriti i razumeše da je imao viđenje u kramu. A on davaše znake i ostane. I kada se navrašiše dani službe njegove otjede domu u svojemu. A posle onih dana zatrudnijeli saveta žena njegova. I krijaše se pet meseci govoreći.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 od sadremenih podvižnika naše svete podvižnjske crkve pravoslavne, svetogorski starec Josip Spileot, ili nama poznati kao Josip Isihasta, obnovitelj svetogorskog monaštva, obnovitelj isihastičkog delanja I sozarcanja rekao je u jednom svom pismu, nekom svom duhovnom čadu, da kad samo čuje riječ, nema da ga jeza prožma. I čuvši tu riječ, onim svojim oštrim umom oštrim, I prozorljivim odmah sagledava posledice nemar. I zato kad god je čuo za nemar ili za nemarnog čovjeka ili kad mu je privazila pomisao gura na demonom nemara, je sveti oci govore i o takozvanom demonu nemara. Odmah je sagledalo i posledice, strašne posledice, na koje nam i Gospod naš Isus Hristos danas ukazuje. A te posledice su veliko razaranje, veliko uništenje i veliki i strašni škrgut zuba i vječni oganj i crv. Neuspavljivi, tako da kad je čuo riječ nemar, odmah se dukom prenosio i na one kranje posledice, i to sazrcanje ga je krijepilo u njegovom vatrenom podvijegu i strebnenju naprijed ka gospodu i za gospodu. Danas, braćo i sestre, strašan nemar... Srašan nema i evo nema potrebe mnogo da se umom naprežemo, jer su posledice tu pred nama. Nogima pred vratima, nekima već kucaju na vrata, nekima se vrata već polako otvaraju i velike nebolje polako ulaze u domove, u duše, u umove u narod i u narode i dolazi do velikih razaranja, mnogi su već počeli zube da krše, mnogi već krguću zubima, mnogi već pjenu izbacuju na usta, mnogima plamen i dim izvazi iz usta, iz nozdrva i iz očiju, mnogima se i glas ispunio paklinim duhom. Kad kažemo mnogima, mislimo na oglovnu većinu braća i sestre. Mislimo i na naš jadni, mnogo grešni i mnogo nemarni narod. I ova današnja priča jasno i požanski, moćno i precizno ukazuje Gdje je taj nemar, braće i sestre, projavljam? Gdje smo mi pogriješili, te nas ove nevolje snalaze i snalazit će ako se ne pokajamo, bez izuzetka? Gdje je taj nemar? Gdje napravili smo tu grešku? Gdje se mi to, braće i sestre, i kome ne odazva smo? Devo vojske, Dolaze na nas da nas razaraju i vidljive i nevidljive demonske vojske. Mada su ove nevidljive mnogo gore i mnogo dublje ušle u teritoriju naroda, u teritoriju duhovnog bića našeg naroda. I uopšte čovječanstva, mada svi oni koji nisu pod pokrovom pravoslavne crkve, koji nisu opasan i dogmatima pravoslavne vjere, davno su pali i nalaze se u velikom i više vjekovnom Europsku, tako da se mnogi od njih više i ne sjećaju dama slobode. Ali naš narod zahvaljujući slobodnim mjestima, oslobođenim ličnostima naših svetitelja, nikovim čudotvornim imenima i moštima i velikim i svetim za dužbinama naših svetih predaka i dalje braće i sestre koliko toliko ima to pamćenje imamo dužnost i dalje božji poziv evo i danas i ova sveta liturgija i svaka koja se danas služi jeste poziv na svadbu braća i sestra. Čiju svadbu? Svadbu carevog sina. Ko je car? Bog braća i sestra. Bog, otac. I koga on zove na tu svadbu? Tebe. Tebe koji si njegovom rukom sazdam, koji si stvorenje, zovete Stvoritelj da dođeš na svatbu njegovog sina. Kakva je to čast, braći i sestre, kakva je to privilegija, kakva je to milost, kakva je to strašna ljubav. A gdje je ta svatba, braći i sestre, gdje je ta dvorana, gdje je ta svatbena praznična trpeza, evo je, braći i sestri, evo je u našoj, evo je u svetoj liturgiji, evo je sveta trpeza, evo i nas ovdje u črtogu božanskog hrama. Evo nas ovdje da nas Bog dočeka, da nas Bog ugosti, braći i sestri, nebeskom hranom nebeskim hlepom. Je li ovo prvi put danas, je li ovo prvi put danas liturgija služi u ovom gradu ili u ovom narodu ili u ovom vijeku, ne braci se, ovdje na ovim prostorima liturgija se odavno služi od vremena Svetoga Save, na jedan izuzetno intenzivan način. I šta mi danas izigravo. Šta se mi danas pravimo kao da ne znamo? Šta mi danas hoćemo sa crpom? Šta mi danas hoćemo od crkve? Kako mi to danas crku hoćemo da doživimo? Treba, braće i sestre, biti iskre, treba pitati crkvu. Šta ti hoćeš od nas? Šta ti želiš? Šta je ova pravo s vama crkvenom i prostorima? Kakve su ovo smetnje, kakav je ovo nemir? Ne može od nje čovek na miru da umre, ne može od nje čovek na miru da griješi, ne može od nje čovek na miru da se djelovu kvanje i sa džavom ljubi i grli, i opšti. Šta je ova crkva, šta je ovo, navarila na nas? Što se ne skloni, što je već jednom, ne nestane? To je, braći i sestre, dobro pitanje. Zašto? Zato što postavljajući pitanje crkve na taj način, Mnogo smo u boroj poziciji nego kao pleslavi što dolazimo ovdje u naše hramove nemajući pojma ni zbog čega svoj ni tu. Ni zašto i dan danas postoje, ni zašto unutra takav raspored, zašto zvona, zašto sveštenici, zašto vladike, zašto tamo neke službe, zašto postovi, otkud svetitelji. Dovazimo kao bez glave više beslovesne životinje znaju i osjećaju crkvu nego mi slovesni i kršteni ljudi zato braći i sestre mnogo važno pitati crku slobodno šta ti hoćeš od mene evo šta hoće braći sestre, crkva njene Svete vladike, svetosveštenstvo, ako je sveto, ono će pozivati na gozbu, pozivati na svatbu. Jer i sveštenici, braće i sestre, ako ne pozivaju na svatbu, oni odstupaju od svog naznačenja, od bravoslova i od poslušanja. Istina, mnogi danas ne dolaze na svatbu Zbog njihove krivice, zbog naše krivice, što je velika istina, kažu, mjeri se parohije po tome koliko koga primaju u domov. Ureb, dobro je to, ali koliko ti koji primaju u domove sveštenike, koliko njih dolazi na svatbu sina carevo, po tome se mjeri, braci i sestre, život i živost jedne crkvene zajednice zato ne mar i kod jednih i kod drugih braća i sestre a nema mar prema nas prema svadbi braća i sestre jer crkva prije svega i iznad svega poziva nas na svadbu ne ona braća i sestre ništa od nas Ona daje, ona poziva. Poziva nas da se nas hladimo nebeskim darovima, nebeskim blagoslovima, nebeskim, neprolaznim, besmrtnim životom. I upravo gospod naš Isus Hristos, ovopločeni Bog, njegovi sveti apostoli i naslednici svetih apostola, svi sveti učitelji, prosvetitelji, Svi sveti arhijereji, sveti carovi, i sveti, sveti Vasilije, osloški braći i sestre, i naš sveti Peter Cetinski, sveti bogodavnik Nikolaj, ravnopostavni i svepravoslavni, sveti Jovan Justin, sveti Arsenije, sveti Simeon Zagopski, Stefan Piperski i svi svetitelji iz naših svetih kivota, i svete peće patrijaršije, i sveti naši carovi, braći i sestre, riječi, sva sveta crtva sa svetim angelima i svetim ljudima na čalu sa presvetom vladičicom bogorodicom. Poziraj nas, braći i sestre, na svadu, pusti to stavu, pusti problem ovaj, ona imovine, osiguranja, plate, penzije, putovanja iz građa, u redu bit i to ali će se oduzeti a ovo na što te pozivam to je ono što ti niko ne može dati ako primi srcem ni oduzeti i danas braćo i sestre velika magoga paveno ovaj narod veliki nemar braćo i sestre veliki strašni nemar pogledajte danas ovu strašnu situaciju Rekao bi čovjek, fin dan, budva, vedro, septembrski dan, ripa temperatura, baš ćemo fino danas prošetati. Nećemo šetati, braći i sest, danas su mnogi u strašnom nemaru u gradu. Tim prije što se na tri mjesta služi sveta liturgija i što na sve ukupno nema ni dvije stotine, a što je sa ostalima strašan nemar brat i sestra i to nije samo danas nego to je pravilo brat i sestra i ne samo u ovom gradu nego u mnogim drugim gradovima naše zemlje u mnogim selima su katastrofalne situacije gdje je sveštenik da mu nema zdrave popadi i djece odrasle ne bi imao koga ni da mu pjeva u selu kojima po četiri, pet, deset hiljada ljudi imamo gradove u kojima procentualno vrlo nizak broj oni koji se odazivaju na poziv cara nebeskog na svaku carovoga sina na svetu i božanstvenu liturgiju vrlo malo braće i seste Vrlo malo, strašno malo, katastrofalno malo. I vidimo gospoda koji se ljuti, braće i sestre, i kaže u svetom iranđelju da dođe vojska i razori onaj grad. Tako je bilo i onda, braće i sestre, tako je i danas. Vidimo da kad ljudi ignorišu da ne volje do vasve, A vidimo, braće i sestre, i drugu situaciju, vrlo važnu za nas. Vidimo i one, koji su ušli u dvoran, ušli u crnu, kao što smo mi danas ušli. Ali vidimo, iz ove evanđelske priče, da nije to dovolj braće i sestre. Vidimo da Gospod pašljivo posmatra svoje goste i gleda njihovo odjejanije Naravno, da ne gleda naše haline, ne gleda naše sponašnje namještanje, naše skupocjene odežde, parfeme, razna ukrašavanja. Gospoda to uopšte ne interesuje. Gospod te gleda, gleda tvoju dušu, probija kroz tvoj pancir, kroz tvoju masku. Kroz tvoju glumu i gledate direktno u um. I prodire direktno u tvoje srce. Tako gospod i danas, braći i sestri, kroz ovaj hran prolazi svojim svuda prisutnim duhom svetim. I gleda naše srca i pita svakoga od nas. I gleda svakoga od nas. I gleda kako smo obučeni, braći i sestri. I ako vidi da nismo obučeni kako dovipuje carskom hramu i carskoj svadbi, svadbi carovog sina, ako nismo odjeveni u uho vrlina, braći i sestre, jevanđelskih dijela, onda nas pita kako ti, brate ili sestro, uđe ovam, otkud ti ovdje takav, nikakav, tako prljav, sa takvim grehovnim frekama i upljubcima strasnim i demonskim šta ti radiš ovdje i što piva braćo i sestre posle toga kaže vežite mu noge i ruke i bacite ga u tamu najkrajnju onda će biti proč i škrgut zuba Strašno upozorenje, braće i sestre. Obostrano, i za one koji ne dolaze na svetu viturgiju, a i za one koji dolaze, ali se ne pripremaju za nju, i kroz nju i u njoj ne mijenjaju i ne napreduju vrljinskim životom. Dobar dio nas, braće i sestre, ne mijenja se. Ima naviku, lošu naviku da dolazi, ...na svete je službe nekako se prisilio, ali ne, ne mijenja svoju dušu, svoje srce, svoje mišljenje. To nije dobro. Ne mijenja svoj način života. Bude i na liturgiji, ali i griješi na razne načine. Prlja svoju dušu, svoj um, svoje srce. Ne bori se protiv strasti, ne bori se protiv osuđivanja, protiv zavisti, gnjeva... Neki se čak ne bore ni protiv odvaratnih strasti, luda i razvarata. Neki se ne bore ni protiv životinskih, na ni isto nego beslovesne, demonske strasti, pijanstva, uzimanje raznih narkotika. Neki pokušavaju da se bave malo magijom, a malo Bogu da se mogao. Djeće, braće i sese, da završi takav čovjek. U tamu najmrenju i sa škrgutom zuba evo to gospod govori da neko ne bi pomislio da su to neke ljudske prijetnje i ljudski izmišljotine. Zato ako smo došli, braće i sese, dobro smo uradili, zaista dobro i blagosloveni smo zbog toga, ali ne mojmo da pomislimo da je dovoljno samo doći znajte da Gospod mnogo traži od nas sa punim pravom jer nam je mnogo dao braće i sestre zašto smo ih došli ovdje? pa došli smo da primimo darove Božije došli smo da primimo samo prečisto tijelo Božje, braće i sestre samu presvetu i prečistu krv Gospodnje i oni koji se prim, koji primaju svetinje treba im sami da pojavljuju svetost braci i sestre svetlost božansku svetlost zato ako smo krenuli ovim putem znamo braci i sestre da postoji i izvetami iz polugambienta pritome nećeš sam da izvetiš nego će ti vezati Boži i ruke i noge i naglavačke te izbaciti u tamo najkrenju da vječno škrbućemo zubima. Znajmo, braćo, to i bojmo se toga. Treba se bojati toga. Zato, kad stojimo u hramu, braćo i sestre, kad živimo u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj, kad jesmo pravoslavni hrišćani, U svakom trenutku, svakog dana, ne samo nedjeljo i praznikom po pola sata, sata, sata i pola, nego neprestano da budemo u tom raspoloženju. Tvoje braće i sestre hrišćani, tvoja je pravoslavna vjera, tvoj je sin Boži, to je onaj koji je dostojan da bude u hramu Bože da prima blagoslovi i svetinje Božije i da se raduje sa Gospodom u carstvu nebeskom. I sve ovo što nas sad zadesi, braće i sestre, i što nam se dešava, jesu posledice velikog nemara našeg naroda i treba da znamo i da očekujemo da, ako se ne pokajemo, što to znači pokajemo? Ne uz neke televizijske serije, da smizrimo i slimimo damo iz neke romantične pričice emotivnaka prelivanja, nego se vratimo ovdje u crkvu našu svetu, ispred svetog prestova za vrijeme svete službe Božije, nedeljom, praznikom, da odstojimo ovdje, brazi i sestre, neka je teško, neka je naporno, ali to nije ništa u odnosu na onaj napor i na onu težinu koju ćemo ne dao Bogu bilo kome, ali ako budemo drski i nemarni ipak naslijediti u carstvu tame u carstvu pakve u poredi život u crkvi sa svim teškoćama i tjeskobama sa pakvinom tjeskobom u poredi pošćenju molitvu taj mali tu sa onim pakvenim postom, braće i sestre, že nikakvi utjehe neće biti da se omrsiš, da se utješiš. Zato vratimo se pokajanje crkvi, vratimo se ne mojmo da ignorišemo poziv Otca Nebeskog, Cara Nebeskog, koji nas poziva još uvijek ovim zvonima, koji nas poziva tako svog sveštenstva, još uvijek vjernog zavjetima Bogu datim i svetom carom i obećanim da ćemo kao sveštenici pozivati narod na svatku sina carevog, a ne na neke piknike i izlepe dok ima vremena braće i sestre, dok se vrata ne zatvore a znajmo da će se i zatvoriti u jednom trenutku i onda Ko god bude izvan, taj će biti izvan u vječnosti, braći i sestri. Zavud, kucanje, gotovo je. Zato da učinu vratu otvorena, vratimo se, braći i sestre, ostavimo i bogove, ostavimo i trgovine, ostavimo i kupovine, ostavimo i porodične u negativnom smislu obaveze. Vratimo se crkvi, to je najvažnije, to je najglavnije, braće i sestre, to je jedino što može da nas spase, što može da nas u carstvo nebesko prenese iz ove planete koja se grpši, braće i sestre, pod udarima siva tame i krvi grehovne. Neka bi dao gospod da ovaj poziv I danas upućen i nama i svim narodim čujemo, braće i sestre, i da se ne obrušimo, da ne upadnemo u prokvet i nemar, da nas on ne bi odveli u naručje prokvetog satana i u njegovo prokveto pakveno carstvo, nego da kad čujemo zvona, da kad vidimo u kalendaru nedjelju, da se bliži, da znamo da je carev sin, Tu i da je svadba njegova, da hoće da se vjenča sa dušama našim, braći i sestre. Zato pohitajemo hramove kao nevijeste Božije, da se sretnemo sa našim ženikom i da dajemo pogodove braći i sestre, da rađamo svete božanstvene vrovine. I kao vrovinski ljudi Boži da naslijedimo sve. Carstvo nebesko u koje će ući svi oni koji za vremena kroz srku Božiju poklone se i prime u sebe jedinog istinitog Boga kome da se neprestano kvanjamo Bogu našem, Otcu i Sinu i Svetome Duhu u Trojici jednoslušnoj i nerazdjeljivoj Amin Bože dajte